Як би там не було, треба відсудити у борделю частину грошей за недодані послуги. Закралося праведне жадання сатисфакції. Фотій уже добрячу годину підкидав лінивих розжирілих голубів на площі. Птахи не боялися людських рук. І, здавалося, розуміли цю гру. Здіймалися у височині підібгавши свинцеві гузна. Але нічого не падало з небес натомість. «Бозя призабув мене!» – свердлила фотія підозра. Він усе не міг відкараскатись від бажання повторити недавнє чудо. Днями, проходячи під якимсь будинком у незнайомому елітному районі, він так само допоміг злетіти у годованому папузі, що випав із його вікна. І тоді на превеликий його подив небеса розверзлися громом, подарувавши Фотієві реальну одиницю зброї пістолет Макарова, чий профіль і фас закарбувався у його душі ще з того дня, коли зовсім юним він був уперше затриманий поліцаями. Для чого йому зброя, Фотій не розумів, хоча і плуганився із нею повсюдно. Сьогодні щось не пре, визначив Фоті, незлостиво копнувши ногою товстого голуба. Він увійшов у Бускову алею і у затінку хотів трохи помастурбувати, але покинув цей задум. Спека і самотність чавили його. Фоті ніяк не міг забути розкішної панни, що у ті далекі дні виявила бажання народити йому дитину. Розчинилася, як фея, доки він спав. Чому, коли мрія приходить, ми так бездарно користаємо з неї? Гарячково спускаємо в неї, яку послідуючу фіндюрку і край. Можна було хоча б запитати ім'я, адресу, телефон, рід занять. Він не запитав нічого, нічого. Може, вона вже народила або померла при пологах? Або вижила і покинула, підкинула, здала в дит-будинок, або вийшла заміж, продала, пропила, або народила відразу трьох і отримала у нагороду трикімнатну державну квартиру, переїхала, зникла, спилась, повилась, повісилась. А все тому, що він нічого про неї не знає, не знає, і ходить бовдуром-бовдуром, і навіть табличка його вицвіла і вижовкла. Треба надрукувати нову. І спека все сильніше. Пори року розмилися, стерлися. Клімат скурвився, планета отруєна, планета ригає. Снігу вже не випадає, зима стала теплою. Та й скільки тої зими. Нація просрала генофонд, плодяться тільки віруси. На вулицях торгують пахучим повітрям, бо все смердить. А ніхто не йде, не йде. Тавро дурки – це надовго. На роботу, що за ніде б не взяли, та й не хотіла вона на роботу. Зародкових знань менеджера-економіста їй вистачило, щоб зорієнтуватися. Одним з пріоритетів промисловості – Проголошено переробку. Отже, сміття стало вище цінованим. У районі каналу вона надибила цілих три пункти прийому уторинної сирвини. Приймали пластик, картон, гуму. На кілька кілограмів з даного барахла можна було себе прогодувати алкоголем і дешевим гранульованим харчем. Так жили сотні людей в цьому місті тож Шюзанна почала набивати гулі у збиральництві. Кілька разів була добряче бита, поза як територія навколо каналу була чітко розподілена між збирачами-конкурентами. На рівному місці з'являлись якісь голодранці, забирали в неї всі знахідки, посилали під три чорти. Усе змінилося, коли начальник комунально рятівної служби Одного дня знайшов її вельми пошкоджено на березі. Оцінивши особу як пропащу одиницю буття, він, однак, виконав той мінімум, за який чоловіка можна вважати джентльменом.